Mwani hanguni kwamba mesinda salama salimini mpenzi msiglizaaji karibu kufata tafabana ambayo tunazana muktasari wake. Raisi wa Burundi varitenda ishimia misafire jumatatu ya subuhi ya kelekea mjini Nairobi katika mantiki ya kushiriki ya kushiriki kwenye mkutano wa kililo wa wa ukanda wa Afrika mashariki kusu salama nchini DRC. Na wakimbizi wakongumani waliopo mjini bujumbura wana yomba sirikali kuweza kuwaratishia kwa huduma za afya na elimu kwa tutu huku wakiomba hata kwa wale wanaopendekeza kupuwa uraia wametua maombe hayo juma tatuhi wakati ulimwengu unashirikia kila mwaka juni 20 stuku ya wakimbizi ulimwenguni. Na huko mkua nikanza badala ya wa mkua wa kaskazini mwaburu ndi wanasima kwa mba kushirikishu hawa kati wa mpangwa sirikari wakuunda kugawa upia mikoa Kwa haya na mingineyo, karibu ni langu Moise Misago, Michamagoza na François Akimana. Isanganiro. Habari Kamili. Raisi wa Jamhuri amesafiri kwa ndege jumatatuhi asubui hadi Nairobi, nchini Kenya. Kwa mujibu wa tarifa kwa vyombo vya habari kutoka ofisi inasimamia mawasiliano katika ofisi ya Raisi, Raisi Everest Ndaishimiye anashiri katika mkutano wa kilele wa maraisi wa nchi wanachama wa EAC kuhusu hali ya usalama mashariki mwadi ya rasi kwa mujibu wa RFI, Radio wa Faransa wakati wa mkutano wao wa mwisho ni Aprili nchi wanachama zilikubaliana juu ya kutumwa kwa jeshi la kikanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanachama mwanachama mpya wa EAC siku ya Jumapili wakuu majeshi wa ukanda huo walikutana kujadili njia hizo na wakimbizi wa mjini wa Kongo wanaomba kuwa na utaifa kwa uraisi kwa wale wanautaka kufaidika na matibabu na elimu kwa watoto wao walisema hayo Jumatatu hii Juni 20 wakati ulimwengu unadhimisha siku ya wakimbizi wakimbizi hawa wa Kongomani wanathamini jinsi serikali ya Burundi inavyo inavyowakaribisha kwa kuwapa hifadhi Ramazani Rehani Tundula ni mwakilishi wa wakimbizi wa Kongomani hapa jijini Bujumbura tumsikilize Power refugee belt tunabesema toko refugee maji 2013 na 9 ambapo tunapatikana mu dongo wa Meria Bujumbura. Eh maisha ambayo tunayo kwa sasa ni kweli ni maisha ya kujipiga piga. Kwa sababu sisi walifishia ambao tuko hapa wa Irben na ambao wanapata wanapatikana wanapati mkambi, kuna tofauti. Sisi walifishia Irben kama nilivyotoka kusema awali ni kwamba sisi hatuna assistance kama vile ambazo wanapata assistance kwenye kwa Maka. Ili tuishi inafasha huyo mkimbizi wa yeye hapa Irben ajidonner ajitafutie kwa kulima assistance kidogo kidogo mazao kuanza anza kupata. Il a que je comme wa watoto wame somwa, watoto wame kula, watoto wametibiwa. Upande wa, wa sikilizo, vema tunashukuru serikali ya Burundi kusabu tuko bien sécurisé. Pale kuna pourquoi pas battu tukipigia on pra directement on pra, ndakofanya intervention pale atakama alikuwa pako Marisa, c'est pas Dimitri, passe on pra ina fatilia, ule mtu anakuwa ameachiliwa na kuwa huru na najisikia kwamba vema likatikati nchi ya amani. Kwa tunaomba Haser na wapatneri wake waangalie kwa sababu maisha hapa moja kwa watu natuambia kwamba peut-être les budgets ziko kameme ziko réduits, ziko réduits lakini waangalie. Na sisi lazima tujie. Kuhasir na wapartnari ili watu njoo na sisi ili tuishi kama wakimbizi wa wengine ulimwenguni wakimbizi mpaka leo wanakuja na andiki kitu ambacho tulikuwa tunaomba kwamba serikali ya Burundi vile ambavyo litupokea sisi na kutupa vitambulisho ni vema na ni vizuri zaidi vilema wakatuchukua na wakachukua ndugu zetu ambao wanakuja na wa wao wao wasaidie wasichoki kwa sababu nchi yetu mpaka leo tunavyosema bado iko mreve hatujui lini ambayo itatoka matatizo hadi leo Burundi bado anatupokea endelea kutupokea tunapiga asante sana sisi walifishie wa wanani wa kongomanzi kutoka Burundi tunasema vrema asante sana kwa government Burundi na warundi wote kwa jumla mfano tulikuwa kwamba wazidishe speed zao katika kuseidia upande wa wanafunzi juu education kuseidia upande juu ya sante kuseidia juu ya collaboration qui est étroite entre wakimbizi na partenaires Kwa suatu, kwa kwa tunajua, solisyon dirabe ni bitu vitatu. Solisyon ya kwanza, kuna mtu kubudia kwa ukuwa yari, ikia tunakifahamu. Na solisyon ya pili, kuna mtu kule integration mtu kuwa petete, alikuwa mkongomara, naza kaomba kawa mrundi. Na solisyon ya tatu, ni hile mtu anaza kukuliwa, kachukuliwa, hapeko na makazi magazi mape ambani nishi ya tatu. Imi nipita mwatu kukwa tunabiyomba sana kugouvernei government na partneri, wajuna mwaza kuseidia watu, hile na situ jikuto kama tunaishi, kama vile wakimbizi wengine ndani ya u Huyo amesikika ni Rehani Ramazani Tundula ni mwakilishi wa wakimbizi kutoka diarasi hapa jijini Bujumbura. Na baadhi ya wakazi wa mkua kayanza wanonyesha kuwa wakushirikishwa kuhusu mpango wa serikali wakupanga upia utawala wa mkua tarafa na vijiji kama ilijepasishwa na baraza la mawaziri raia mkoa huo wana matumaini kwamba undaji upia huo wa mikoa utawaletea faida zaidi hata kama wanazungumzia kuhusu swala la msafara ambao utakuwa mrefu Bada mapumziko kidogo tu tunaendelea leo isanganilo ni kiboko yao na tukendela taarifa hii ni kwamba kujadili mahitaji yote yao ya usalama vifaa na mengineyo Ni mambo ya agenda inayo wakutanisha watalam kutoka jumuiya Afrika mashariki katika nyanja za utamaduni ni kwa mantiki ya kutaratibu wa mandalizi ya toleo la tano la tamasha na sana na utamaduni JAMA Fest na litaka lofanyika nchini Burundi kwanzia hadi 412 mwaka huu. Efantus gitu ni naibu kiongozi wa utamaduni nchini Kenya tumsikilize. Kwa hivyo hii chumia Afrika mashariki Jamafest itakuwa hapa kutoka tarehe ine, hadi talehe kuminambiri, wezuwa tisa, na host wetu watawamu, tuambia ile main stadium pale iyo event itachukua. Kama pale Tanzania, tulikuwa Uhuru Stadium, ambaye ilifunguliwa na wakatu ule alikuwa makamu wa raisi lakini ya sahizi, madam Suruhu diye laisi wa Tanzania diye alifungua wakatu ule na tunaamini yata wakatu ulu tutafunguliwa hapa na wale tukifunguliwa tutahendesha vizuri hii michezo inafanywa bada meka miwiri kutoka mwaka wa 2013 abai ilifanyo pale Kenya ikakoje 2015 ikawenda Rwanda 2017 ikawenda Uganda na 2019 ikaenda uh, Tanzania na sasa iko nchi amburudi na ilikuwa ina inapangwa itafanywa baada ya miaka miwili lakini kulikuja ile uh, kivumbi ilikuja kivumbi unaita njanga da corona Lika haribu ile ile michezo ilikuwa imepangwa kwa sababu ingekuwa hapo mwaka uliopita lakini kama vile tunajua nchi karibu zote zilikuwa zimefungwa wakati kama Kenya tulifunga mwezi wa 3 kama sisi tukutu mefungiwa Nairobi unge toka Nairobi mwezi wa nene mwaka uriopita ata sasa tungari tunaona hivo bado haijakuwa janga lilo na inaijaisha kabisa kama vile mnajua mambo ya kacha ni vile watu walaishi kwa hivo michezo kama kune hile michezo ya utamanduni hile michezo ya utamanduni unachukulia positively na tunakuja, tunapatsipete kama kule Kenya tukuna watu wanaitua chuka dancers chuka dancers ni wale wako, wa drums zao kidogo. Na hapa kwenu Burundi mko wale wako na drums kubwa. Burundi dance uh, drummers wako na drums kubwa na anakuwa na attraction kubwa wherever they go kwa sababu hiyo ni, ni ile utamaduni wao. Na kila nchi iko na ile ile Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba uundaji wa elimu inawakidhi mahitaji ya soko la jirani Burundi. Mmoja wapo aya mapendekezo ya mkutano mkuu elimu uliyofanyika wiki jana. Wakati wa mkutano huu kulipendekezwa pia usawa katika ugave wa elimu kama alivyofahamisha Fredrick Bangiri Nama Katibu Mkuu katika Wizara Elimu na Utafiti wa Kisayansi. Na kwa kuhitimisha tarpebani kwa kwamba kuanzia jumatatu hii, kuna kusolewa mtihani wa kitaifa mkwani bururi. Zwezi hilo linafanyika katika shule ya upili ya bururi ambapo walimu miamoja na wawili wanasahishia nakala, na kala alfu tatumia na tatu kwa siku tano. Sengiyunva Antoine mkurugenzi wa elimu katika mkwa bururi, anafamisha kuwa. Walimuhao walichaguliwa kwa ajili ya kusahihisha mtihani huu wa kitaifa, kitaifa ya mwaka, wa, mwaka huu. Wameshika na fasi ya kwanza katika taluma zao katika mtihani wa kitaifa wa toleo la alfumbili ishirini na moja. Ana wataka watekeleze kazi hiyo ipasavyo vinginevyo watadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji laziada sina isipokuwa tu ni nanga. Nwa nyote ambao, mutegeski utangu mwazoli mwisho, ni mshiku rupiafuni mitambo François Akimana na kutakene mchana mwema kwa akherini.